Imperiul Iadului Pista 18 Polonezii nu prea aveau cu ce să se opună atacului, dar au rezistat cu un până când în cele din urmă, centrala a sărit în aer într-o ploaie de cărămizi. Niciunul n-a supraviețuit dezastrului. Cu ajutorul unei baterii de asalt, am lansat un atac împotriva sediului poliției, dar partizanii care îl dețineau au luptat ca diavolii, mergând până acolo încât să ne urmărească pe străzile învecinate în retragerea noastră rușinoasă și precipitată. O unitate poloneză a fost suficientă ca să lichideze 500 de jantami germani vârsnici care mai ocupau o aripa a Ministerului de Interne. Germanii fusese răscoși și de la naftalină, unde fusese îngropați până la genunchi încă din 1918 și aruncați într-un tip de război ciudat care nu avea niciun sens pentru ei. Polonezii au năvălit în clădire, lupta s-a dus pe coridoare, pe scări, în birouri și puțini jandarmi care au supraviețuit. Au fugit în panică, în timp ce două companii sede, sub comanda unui colonel rus din brigada lui Kaminski, s-au dus să-i pună la punct pe aroganții Polonezi. glorioșii partizani, beți de sânge german i-au prins frumos în capcană, i-au lăsat să intre în clădire fără să opună nicio rezistență, apoi au ieșit imediat din ascunzător și i-au înconjurat. De data aceasta, cu un rafinament în plus, l-au dat foc înainte de a-i arunca pe ferestre. După aceea au ieșit furtunos pe străzi ca să-i lichideze cu grenade de mână parașitate de britanici pe ultimii supraviețuitori ai celor 500 de jandarmi. Cei ce mai rămăseseră din cei 500 se adăpostiseră în biserica Sfântului Duh, fără însă să spere că polonezii vor respecta dreptul lor de azil acolo, ci pur și simplu pentru că biserica s-a întâmplat să fie una din clădirile care mai erau în picioare în zona respectivă. Trei regimente de infanterie germane care au venit în ajutorul lor și-au măsurat puterile cu colonelul Karol öziemski Wachnowski și partizanii lui au și fost anihilați. Un grup de polonezi sinucigași s-au răpustit apoi în biserică cu explozive legate în spate, iar cei șase germani care supraviețuiseră Holocaustului au fost ropiți cu benzină și puși să fugă pe străzi în flăcări. Obergruppen Führerul SS von den Bach Zalewski a comandat un nou atac. În urma coloanelor de asalt mergeau ființele subumane din esesul lui Dirlewanger, dar înainte să fie ajuns măcar la minunata fântână din piața regală, coloanele s-au oprit cu prinse de panică din cauza unui bombardament cu bombe cu napalm și grenade de mână. Polonezii acționau nebunește și confuzia era totală. Gangsterii lui Dirlewanger au fost printre primii care s-au întors și au luat-o la goană. Colonelul Ziemski Vachnovski și-a trimis imediat oamenii după ei. Polonezii ieșiți din minți alergau țipând pe străzile înguste, urmărind armata care fugea, călcând în picioare răniții. Între timp, din Levanger și Kaminski reușiseră să-și pună trupele într-un fel oarecare sub control. Himmler dăduse deja ordin să li se întocmească sentințele de moarte, care așteptau doar semnătura, dacă Vașovia nu va fi distrusă în 24 de ore. Cu asemenea amenințare atârnând deasupra capetelor, aceștia și-au întors oameni, trimis din nou înapoi. De data aceasta a fost trimisă armata ca să-i susțină. Ordinele noastre era să tragem la vedere în oricine nu purta uniformă germană, bărbat, femeie sau copil, tânăr sau bătrân. Hitler condamnase la moarte întreg neamul polonez și noi trebuia să fim călăii. Am intrat în piața Napoleon și deodată peste tumultul de împușcături și proiectile am auzit sunet de muzică, muzică într-un astfel de loc, într-un astfel de moment, venea dintr-o casă situată în partea de nord a scoarului. Un capitan polonez cânta la pian, uitând după câte se părea de luptele ce se desfășurau în jurul lui. Melodia părea să-l scoată din minți pe Kaminski. a trimis un întreg batalion în fugă în partea cealaltă a scoarului, să lichideze muzica și a stiga după ei că cel care îi va aduce capul capitanului în vârful baionetei va fi avansat. Batalionul mersese doar câțiva pași, când colonelul Vahnovski și-a aruncat brigada Iannislau în atac. Brigada Iannislau era formată în principal din femei, fete și băieți tineri, totuși erau neînfricați. Luptau ca toți partizanii, ca nebuni îmbătați de gustul sângelui. Trupele de sprijin din spatele nostru au început să arunce grenade fumigene care produceau nori groși de ceață verde irritantă. Cei mai mulți dintre polonezi nu aveau măștii de gaze și s-au retras în dezordine. De fapt, nu era gaz. Era un fel de fum folosit pentru scopuri de camuflaj și era de aceea acceptat ca un mijloc de luptă absolut ilegal. Orice nefericit, prins în el timp de 20 de minute, murea cu certitudine în chinuri, dar acesta chipurile era socotit un joc corect. A urmat o acalmie de scurtă durată, timp în care ambele părți s-au retras. După aceea, dându-și clar seama că vor muri într-un fel sau altul, Polonezii s-au năpustit înainte prin norii de ceață, urdând și strigând către noi, cu explozive legate pe piept. Esesiștii lui Kaminski și de Vanger au fost efectiv anihilați de primul val. Puținii care au supraviețuit măcelului au dat bir cu fugiții. Cadavrele zăcea unele peste altele în rigole, iar la fiecare colț de stradă flutura steagul polonez cu falnicul vultur alb. Departe în Berlin, Himmler se băgase în pat din cauza febrei. Chiar și Hitler ezita să-l deranjeze cu simple probleme de stat, doarece doctor Kirstein se pronunțase că viața reisführer era în mare pericol. Făcuse un șoc nervos serios când auzise veștile din Varșovia. Polonezii distruseseră 800 de tigri și lichidaseră trei divizii. Întreg centrul orașului era acum în mâinile lor, din patul de suferință, Himmler avusese suficient control al facultăților sale ca să poată semna sentința la moarte a Gauleiterului Fischer, trădătorul care renunțase inițial la Varșovia în favoarea inamicului. Gauleiterul a fost ărit pe străzi de un tigru din Divizia a 3 -a de Tancuri a lui Aike, iar capul i-a fost trimis lui Himmler într-o cutie. General Rainer Stahl, comandantul Varșoviei, a fost de asemenea condamnat la moarte dar i s-a comutat pe deapsa cu condiția să recucerească vechile cartiere ale orașului. Spre nefericirea lui, a căzut în mâinile partizanilor, înainte să-și ducă la îndeplinire misiunea. În zori am fost atacați de un corp de cavalerie care a șarjat pe străzi, cu săbile scoase și urlând ca o hoartă de cazaci. Copitele bubuiau pe caldarâm, scoțând o ploaie de scântei când fierul atingea cremenea. Caii erau înspumați, săbile roșii de sânge. Mulți oameni au fost prinși în învălmășeală și călcați în picioare. Multora le a fost despărțit capul de umeri, pentru că și-au cătat prea târziu adăpost. M-am pomenit alergând să-mi salvez viața, cu porta lângă mine. Am fugit alături, cu săbile șuerând pe lângă urechi, cu răsuflarea fierbinte și plăcută a cailor în nări. Am ajuns la piața Pilsuțchi, care era plină de cadabre. Porta s-a împiedicat și a căzut, iar eu n-am reușit să mă opresc. Am venit peste el, dându-mi seama că aceasta va fi cu siguranță sfârșitul amândurora. Și atunci, pe neașteptate, mitraliere au deschis focul din partea opusă a scoarului. Polonezii care înaintau s-au trezit în fața regimentului SS Der Führer. Oameni și cai au fost pârtecați în bucăți, cei care au putut s-au întors și au fugit, dar mult mai mulți au rămas în urmă în cimitirul pieții Pilsudski. Un cal și călărețului s-au prăbușit direct lângă locul unde porta și cu mine stătea înghemuiți printre morți. Au găzut doar la câțiva metri de noi, așa că am reușit să ne adăpostim după ei de gloanțele care zburau în jurul nostru. În ziua următoare, cerul de deasupra Varsoviei s-a neglit de bombardiere. Erau avioane Wellington trimise cu întârziere să ajute pe polonezi. Dar din toate armele și proviziile lansate deasupra orașului, abia o zecime a fost culeasă de partizanii asediați a lui Bor Komorowski. Restul a fost împărțit în mod egal între germani și ruși. Unindu-ne cu regimentul 104 de grenadieri, am lansat un atac pe strada Pivna. În încercarea de a elibera cartierul de nord al orașului, care era în mâinile inamicului de mai bine de o lună. Acesta prezentau o importanță strategică pentru armata germană și am fost înzestrați cu tankuri și cu P-64 ca să fim siguri că vom face treaba cum se cuvine. Înainte, tankuri a ordonat colonelul Hinca prin radio. Vehiculele au pornit încet în josul pantei străzii Pivna. Distanța 400 de metri, a zis bătrânul. Încărcați și pregătiți-vă de foc. Revenisem la vechea rutină. Trecuse mult timp de când nu mai văzusem interiorul unui tang. Acum, în sfârșit, eram din nou unde ne era locul, la punctul de observație din interior. Era ca și cum nu fusesem niciodată în altă parte... Micuțul încărca și descărca tunul cu obișnuita și precisă regularitate. Reușea chiar din când în când să tragă o dușcă de vodcă sau să ia o îmbucătură de cârnat, fără să întrerupă ritmul. Micuțului era total indiferent în cine tragea. Obiectivul putea fi orice, de la un grup de spectatori nevinovați până la un cuib de mitralieră inamic. El știa doar că tunul trebuia ținut în continuă activitate și că misiunea lui era de a-l alimenta cu grenade. Ne-a apărut în cale un rând de căsuțe cu terasă. S-au mototolit în fața noastră de parcă ar fi fost făcute din carton, dar brusc s-a auzit bubuitul unei explozii, tancul s-a cutremurat, s-a înclinat într-o parte și s-a oprit într-o rână, tremurând violent. Mină magnetică!" a zis Haide Posac. Genila la dreapta a fost avariată. A urmat un moment de liniște, apoi porta a tras-o în jurătură și s-a ridicat în picioare. A dat din cap spre micuțul. Echipa de reparație afară, hai să mergem!" Micuțul s-a așezat confortabil pe podea și și-a umbrut gura cu cârnați. Tu glumești!" a zis. Vrei să stai aici și să aștept să ne arunce în aer și să ne facă fărâme?" a întrebat porta furios. Micuțul a ridicat din numeri. E mai bine decât să ieși afară și să fie omorât, a zis. Înainte ca porta să-i poată răspunde, am fost loviți a doua oară. Un proiectil a lovit blindajul exterior și a explodat într-o minge de flăcări. N-a făcut stricăciuni serioase, dar ne-a afectat nervii. Între timp, celelalte tancuri care erau cu noi dispăruseră. Se trăgea în noi din spate și trebuia să rotim turela cu mâna, deoarece circuitul electric... Fusese scos din funcțiune de primul proiectil. A urmat a treia explozie și de data aceasta, întreaga osie din spate a fost smulsă. Acum nu mai exista nicio posibilitate de a trimite o echipă de reparații. Chiar dacă ar fi supraviețuit infernului din stradă, cu siguranță nu ar fi putut pune osia la loc. Cu părere de râu, bătrânul a dat ordini să abandonăm vehiculul. Un tank staționar o croșcă pe o. Putea zbura în aer în orice clipă și ar fi fost adevărată sinucidere să mai zăbovim în el. Toate trapele erau deschise. Am văzut o învălmășală de brațe și picioare pe măsură ce camarazii mei dispăreau. Eu a trebuit să rămân ultimul ca să distrug ce mai rămăsese din vehicul. Ne vedem în rai, a zis porta trimițând un bezele. L-am urmărit cu privirea cum s-a strecurat afară. Am așteptat până i-am văzut tălpile cismelor. Apoi am amorsat dispozitivul de autodistrugere și m-am aruncat după el spre cea mai apropiată trapă, care a refuzat să se deschidă. Căzuse înapoi și se înțepenise. M-a cuprins imediat, panica, Tancul urma să explodeze și eu eram încă înăuntru lui. Îmi mai rămăseseră doar câteva secunde și nu puteam ieși. Am lovit cu pumnii trapa închisă într-o furie inutilă și plină de suspine. O în jos unda de explozie a unei grenade și se înțepenise bine de tot. Era nevoie de mai multă putere decât slabele mele lovituri ca să se deschidă și de mai multă minte decât avea creierul meu stăpânit de groază spre a mă dirija spre o altă ieșire. Brusc am văzut lumina zilei. Două mâini mari, ca două lopeți, s-au întins jos spre mine, M-au tras sus prin turelă și micuțul împreună cu mine a căzut lângă tancul avariat. Imbecil nenorocit a mâruit micuțul. Mi-a tras câteva palme serioase. Puteam fi amândoi uciși din cauza prostiei tale. Doar de explozii l-a făcut să Am fost aruncați în partea cealaltă a străzii, direct prin ferestrele unei case din apropiere. Chiar și micuțul a fost atât de zduncinat încât n-a mai putut face altceva decât să stea întins pe podea și să gâfe, până când unul dintre pereți a început să se lase în jos spre noi. Atunci ne-am repezit din nou afară pe caldarâm Ne-am alăturat unei companii de infanterie și am atacat Palatul Bul, cândva reședință regală, acum în mâinile partizanilor. N-au renunțat la el fără luptă. Am luptat din cameră în cameră, pe paliere și scări, în galerii și în grădini, până când în cele din urmă palatul semăna cu o baracă. Frumusețea era distrusă, mândria umilită. Partizanii s-au retras, noi rămânând singurii stăpâni. După ferocitatea luptei, liniștea era păsătoare. Palatul regal era o ruină tristă și n-am simțit nicio mulțumire să mă întind îndurerat și nespălat, pe un pat cu baldachin cu patru stâlpi, într-o cameră care cândva aparținuse unor prinți. Micuțul și-a șters cizmele pe cuvertura de damasc, iar porta a tras draperiile jos și a dormit pe ele încobrigat, ca un câine în cușcă. Timp de câteva ore am fost tăpânii unui palat distrus de război. Odată însă cu venirea zorilor am fost din nou aruncați în rigole unde ne era locul puși pe fugă de un detașament de luptători și de gherilă, însetați de sânge a lui Vahnovski. Momentul nostru de glorie fusese foarte scurt. Brusc părea că partizanii mișună în tot orașul. Am fost forțați să ne adăpostim în canalele colectoare. Timp de patru zile am stat acolo majoritatea timpului, la trei metri sub pământ, îngropați până la brâu în murdăria puturoasă. Când am ieșit din nou în aer liber, plin de materia vâscoasă care picura de pe noi și pe jumătate orbiți de lumina strălucitoare a zilei, am fost înșfăcați de o companie din divizia Reich SS și vârâți fără nicio ceremonie într-un tigru. Nu conta că eram slăbiți din cauza foamei după ce rătăcise în patru zile prin canalele de colectare ale Varsoviei. Esesiștii aveau nevoie de oameni care să conducă un tang și noi eram nefericiți pe care i-au găsit întâmplător. Ar fi trebuit să aibă mai multă minte decât să bage un tigru în lupta de stradă din Varșovia. Tancul greu era prea mare și prea greoi. Era imposibil să-l manevrezi prin străduțele înguste întortocheate și n-a trecut mult timp până când a pățit-o. Amândouă, șenilele i-au fost distruse de proiectile. Bătrânul a dat ordin să părăsim vehiculul și să-l distrugem și, încă o dată, mie mi-a revenit sarcina de a rămâne ultimul și a termina treaba. Am așteptat cu nerăbdare până au dispărut toți. Apoi am amorsat dispozitivul și m-am repezit la trapă. De data asta nu se înțepenise. Am ieșit afară și am luat-o la fugă să mi-ajung cam Ne-am gemuit după caroseria unui camionars și Am așteptat explozia. Explozia nu s-a produs. Un Unter SS m-a amenințat că mă împușcă pe loc, dacă nu mă întorc imediat să-mi repar greșala. Am discutat a aprins câteva secunde a cui era vina, a mea sau a dispozitivului de autodistrugere, Dar indiferent a cui era, n-am avut altă alternativă decât să mă întorc și să termin treaba. de tigru erau încă clasificate ca noi secrete. Nu era permis sub niciun motiv, ca vreunul să cadă în mâinile inamicului. Chiar dacă un târșar fiurelor mi-ar fi cruțat viața, n-aș fi supraviețuit curții marțiale. Am traversat strada într-o serie de salturi nervoase. Haide mi-a asigurat foc de acoperire, dar acoperișurile erau pline de lunetiști, toți știind foarte bine care îmi era misiunea și hotărât să mi-o M-am rostogolit sub urta tankului, cu gloanțele făcând găuri în stradă în jurul meu. Am încercat să deschid trapa de jos, dar nu s-a plintit. Trebuia să intru prin Turelă. Am inspirat profund, am tras cuiul unei grenade fumigene și am aruncat-o în stradă. După aceea m-am încățarat pe Turelă, sub protecția norilor galbeni care se ridicau. În interiorul tancului explozivul era la locul lui. Detonatorul de sticlă se spărsese și cea mai mică mișcare îl putea activa. Curte marțială sau nu, nu m-am apropiat de el. Am ieșit iute afară prin Turelă și am traversat în goană strada ca un iepure speriat. Lunetiștii încă trăgeau, dar ce pericol puteau prezenta niște gloanțe care zburau, în comparație cu grozavile unui tank de 70 de tone pe punctul de a exploda. M-am rostogolit la adăposte în ruinele unei case bombardate și am aruncat două grenade de mină spre tigrul lovit. Prima ricoșa de pe blindajul exterior fără să producă nicio avarie, a doua a dispărut drept în turelă. Mi-am acoperit capul cu mâinile și am așteptat. Secundele treceau încet. Fiecare minut părea o oră. Prudent mi-am ridicat mâna. Am scos o altă grenadă din geanta de muniții și am smuls cuiul. Mi-a ridicat brațul să o arunc, dar în momentul acela tancul a explodat. Grenada mi-a fost smulsă din mână de unda de șoc. Armura de oțel a fost azvârlită în partea cealaltă a străzii. Tigrul a dispărut într-o mare de flăcări furtunoasă, iar tunul cel lung a fost aruncat înainte ca o săgeată dintr-un arc. A intrat direct pe fereastra deschisă a unei case unde tocmai ocupase poziție o grupă de infanteriști germani. N-am stat să le aud comentariile. Am luat-o lagoană după bătrânul și ceilalți. Bătălia pentru Varsovia a continuat cu brutalitate nedomolită. În timp ce noi luptam să în stăpânire pe alea Jerosolimska, a sosit unul din batalioanele lui Dirle Era cunoscut eufemistic ca detașamentul de curățenie. Himmler dăduse liberă mână acestor formațiuni SS. Misiunea lor era de a curăța orașul în modul cel mai eficace și în consecință jifuiau, violeau, dădeau foc și ucideau dintr-un capăt al Varsoviei până în celălalt. Ultima lor distracție era să joace fotbal pe stradă cu copiii sugari în loc de minge, până nu mai rămânea nimic din ei. Mamelor, care aveau temeritatea să plângă, li se dădea foc hainelor și erau fugărite în cerc sub amenințarea armelor. Toate acestea se făceau în mijlocul hohotelor de râs al ofițerilor încântați, dintre care cei mai mulți erau foști comandanți de la găre de concentrare. Locotenen colonelul, sub a cărui comandă ne-am aflat temporar, părea străin de metodele SS-ului. Era un bătrân și până în momentul acela reușise probabil să-și păstreze ochelarii. Acum însă își deschise ochii și se holba îngrozit, nevenindu-i să creadă când vedea copiii mici aruncați în aer și prinși când cădeau în vârful baionetei. L-a căutat pe Hauptsturmführerul care răspundea de aceste acțiuni și i-a ordonat să-și retragă imediat hoarda de barbari. Hauptsturmführerul l-a măsurat cu privirea, prinde un dispreț glacial. Desigur nu știți, domnule, că acesta este batalionul al treilea din brigada din Levanger și că noi suntem sub ordinele directe ale Reichsführerului. Ar fi total neînțelept din partea dumneavoastră să încercați să vă amestecați în munca noastră. L-a pins la o parte din calea lui pe locotenen colonel cu patul armei și a plecat mai departe cu viteza lui șleactă de sălbatici, în căutare de noi cuceriri. Colonelul tremura, fața îi era cenușie și zbărcită, pielea învârtoșată. În numai câteva minute ochii păreau că i s-au dus adânc în cap. Dumnezeule drag, a zis. Dumnezeule drag, ce mod de a purta un război! Bătrâna Prusie dispăruse într-adevăr. Nu mai existau generali cinstiți. Nu mai exista disciplină severă. Acum era vremea oamenilor josnici. Oameni josnici ca Heinrich Himmler, Reichsführerul SS, comandantul suprem al armatei, ministrul de interne, ministrul justiției, șeful biroului securității, oameni mizerabili în uniforme negre și cu ochelari cu rame de aur. Oameni de care chiar Hitler avea motive să se teamă. Pe toată strada casele ardeau. Oamenii prinși la etajele superioare, deschiseseră ferestrele și strigau după ajutor, dar nimeni nu-și putea bate capul cu ei. Nici polonezii care se retrăgeau, nici germanii care înaintau. Erau lăsați să ardă. Întreaga Varșovie era în flăcări. Strada Clotna ardea într-un capăt și în celălalt, germani și polonezi fiind potrivă prinși în acest infern și arși de vii. Nimeni nu putea scăpa prin pereții compacti de flăcări. Bitumul de pe străzi sfârâia sub picioarele noastre. Apa din fântâni era atât de fierbinte, încât ieșeau aburi din ea. Vașovia ardea până la temelii. Am dat busna în străfundurile răcoroase ale unei pivnițe pentru un răgaz de câteva momente, dar nu eram acolo decât de 10 secunde, când un sergent de stat major, cu fața mare și roșie, a apărut la intrare și ne-a scos din nou afară. Ce mama dracului credeți că faceți, șezând pe fundurile alea mari și grase? Mișcați-vă înainte să vă împușc pe toți. Ne-a mânat din urmă pe stradă cu pușca, apoi a ajuns drept în fața unei grenade care cădea și a fost ucis. Așa-i trebuie, a zis micuțul, oprindu-se automat sub o colonadă, ca să potropăiască prin buzunarele mortului. Locotene în colonelul ședea-și gheabul unei fântâni, din care ieșau aburi, cântând, imnuri, era înconjurat de un cerc de flăcări ce se strângea în jurul lui și era imposibil să ajungem la el. A nebunit, a zis Gregor, fascinat. A nebunit de -a binerea. Am stat o vreme urmărind spectacolul, până când în cele din urmă un proiectil rătăcit a nimerit direct pe fântână, iar colonelul a fost îngropat sub moloz. Pentru a nu știu câta oară am primit ordin să încercăm să recapturăm podul Poniatowski. Doream din tot sufletul, ca o parte sau cealaltă, să-l arunce în aer. Atunci, ne mai având nimic de capturat, am fi fost lăsați în pace. Am atacat fără niciun entuziasm și am fost încă o dată respinși categoric de Ziemski, Vachnowski și partizanii lui. Polonezii nu cedau nimic. Orice german cădea în mâinile lor, era fie ars de viu, fie omorât în bătaie. Am văzut un maiur târându se spre ruinele fântânii, trăgând după el un picior zdrobit. L-au văzut și polonezii, au dat drumul unui furtun și l-au stropit cu benzină. Apoi râzând au aruncat un chibrit aprins după el. Când flăcările s-au stins, scheletul carbonizat al majorului se mai menținea încă în patru labe, în drumul lui spre ruinele fântânii. În timpul nopții am ajuns la piața Krasinski și ne-am văzut din nou cu compania noastră sau în orice caz, cu ceea ce mai rămăsese din ea. Printr-o minune reușiseră să instaleze o bucătărie de campanie. Nu servea decât coș de pâine și o supă cenușie murdară, care părea că fusese stoarsă din cârpe pentru spălat podelele. Eram însă atât de frămânzi, încât am fi putut mânca orice, crezând că era friptură. Gregor și cu mine am fost numiți santinele la capătul străzii Krasinski, iar restul companiei și-a pregătit culcușul pentru noapte, în subsolul uneia dintre puținele clădiri, care mai erau în picioare, cu puțin timp înainte de ora 11, a început să plouă. Ploaia rece și deprimantă de toamnă venea dinspre scoar, direct pe fețele noastre. Stăteam aduși de umeri, privind posumorâți înainte, tăcuți, în timp ce apa ni se preringea pe gât și se infiltra prin tălpile rupte ale cismelor. După o vreme, Gregor și-a schimbat poziția și i-am auzit pașii. A jurat și-a scos ambele cisme și prin solemnitate și-a vărsat apa din ele, apoi și le-a tras iarăși în picioare. Asta o să ne facă grozav de bine, am zis. Gregor a oftat. I s-ar rupe sufletul sărmanei mele, mame, a zis, dacă m-ar vedea în halul ăsta. Consideră-te norocos că ai mamă," am zis Acru. Ce mai tărăbui făcea?" a continuat Gregor, ca și cum eu n-aș fi vorbit. Se ambala atât de tare încât putea să-i preznească un vas de sânge. A schițat un zâmbet sentimental stupid, apoi a râs trist. Odată am căzut în râu," a zis. M-am dus acasă, urc Bătrâna doamnă era cât paci să facă o criză. M-a culcat și mi-a dat lapte fierbinte și aspirine. Credea că o sărăcesc. A râs din nou. Să răcesc, a zis. Asta e bună. Foarte amuzant, am zis. Noaptea era liniștită, în afară de zgomotul făcut de ploaia care curgea și roaie de pe acoperișuri. Liniștea părea nefirească, aproape stranie. După zile și săptămâni de bombardament continuu. Acum era acalmie, dar mâine va începe din nou. Mâine vor mai muri câteva mii, vor mai fi aruncate în aer câteva poduri. Vor trece dintr-o mână între alta câteva clădiri. Toți pionii din joc vor fi regrupați și trimiși în diferite piețe, gata să facă următoarea mișcare. Era timpul să fim schimbați, dar n-a venit nimeni. Nu puteam face nimic în această privință. Puteam să rămânem în post și să înjurăm până când cineva undeva își amintea de noi. Ploaia a încetat. În apropiere a început să cânte o pasăre și ne-a băgat în sperieți. Firațale naibii de păsări, a zis Gregor. În locul ploiei a venit o ceață puturoasă care se târa spre noi. Se derula ca un covor gros de-a lungul străzii Lazienkowska, accentuând suferința nenumăraților răniți care zăceau ghemuiți pe treptele distruse ale Bisericii Sfântul Alexandru. De unde stăteam noi se vedeau trei cadavre, doi polonezi și un german. Germanul zăcea în cu ambele picioare retezate. Unul din polonezi era agățat în gardul de sâmă ghimpată, atârnând moale și difon ca o păpușe din care s-a scurs rumegușul. Celălalt era gemuit ca un embrion într-o groapă de proiectil plină de sânge. Până a doua zi seara, cadavrele acelea vor fi acoperite de pete verzi și galbene, umflate, gata-gata să pleznească. Vor rămâne o zi-două unde au căzut, Apoi vor fi călcate în picioare la următorul atac și vor exploda ca fructele răscoapte, măcar dacă i-ar vedea mamele lor. În glorioasa moarte pentru țările lor! N-ai crede, a zis Gregor, urmărindu-mi șirul gândurilor, n-ai crede că au rămas atât de mulți oameni în lume până acum, nu-i așa? N-ai crede că au mai rămas pentru a fi uciși? Totdeauna vor fi oameni ca să fie uciși, am zis, chiar dacă ar trebui să-i crească în mod special pentru asta. O fac deja, a zis Gregor. Schimbul a sosit în sfârșit cu aproape o oră întârziere. Trei motocicliști din regimentul 104 care erau într-o dispoziție sufletească mai proastă chiar decât a noastră. Erau sătui până în gât de război, de partid, de führer, sătui de afurisiții de britanici, de afurisiții de ianchei, de jidani, de roșii... Ce ziceți de polonezi?" i-am întrebat. Afurisiții de polonezi, de europeni, de broscari, de... Știi ce?" a zis Gregor. Eu mi-aș trage un glonț în cap dacă ca aș fi în locul vostru."